گرانم مخترم مردن کو لمولانا کاری شبر اللہ سے در درس قرآن در چھے نمبر کے سرد چھے بمکام تو تالہ بینک سر جمعات کے پر بائیس چین دوہزار گیار رکی شویر ہے در دید پتہ ایسا تائی اشاہاتی توحید سنت کے سرد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرر اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحی موبایل نمبر 03015710124 یا الذین <سؤال> آمنوا و اد ایمان خوندانو چاته وی وې د قرغشتو اندوانو ته نه نه مومنانو ته وای انفقوا خرج کی مما فذلك ذكرانگیو بایل الله بیان ایلا لکم الایات تاص تمسالنا آیات نو رات دل تمسالو لذا لعلکم تفکرون د دې لپاره چې تاسو اوچو کای افلا یت تفکرون قران کې سوچ نه کوي قران دا سوچ کتاب دی وي یا ای الذین آمنو ودی ایمان خوندانو انفقوا خرج کی من طیبات ما د پاک اغینا کسب ته کوم تاسو بیٹه لیدی تجارت ته وکړه ملاظات ته وکړه دوبای سعودي عرب ته چلاو کیسې د راجا ما کوي نصاب ترڅ یقال په تیر شو ورکا ومما ودا اغینا اخرجنا جریست دی من لكم تاسرا من الارض ذمکنا عشر ورکا نهر او رٹی شلم ورکا دل قران نه ثابت دی واللا ته ممل خبيسا تاسو ق ارادمه کوي د بکاره میلو هو د دغه مال نه عنه کوټی کوټپېسی وررکې عزی نه ګننجټی ور کې نه خلابې داې ور کې بیس نهه دلته ردی و بیکارا. قولا خالکو تا. ولستم او بکارهتون في کوله چې تاسیې ورکی خلکوته خل کوی ولاتوننی تاو ب ی کې غې کستا په چابانې او تاللی در کوئ بکاره ب کاره غلم جووا رو بشنې الا ان توربدو مگر دات تاسو ترګی پټ کوي فيه دا به پخوستو یا د نشخه له وې رائے کا نغم نه بخلا شو الاغه اخلي نو د خدای لهوم بیکار عمل مور کا الله چې یقینا الله غنيو بے فروا او استایل شوی دې د ذاتي خرچون له تاسو کنه شیطان ا یریتا سولرا الفقر اد غربت نا یایذکم وادک یریتا کدی خرچ کو کلاوی حشر دی ورکه زکات دی ورکه غریب بشی کم بشی و کم احکم ک یتاست شیطان بالفحشا و بخل و شومتیہ دلت الفحشا معنی بخل شومتی علی مرکو نو لک فهم کی پزیناسه شرمیگی انا دارنګ چي د پزان خرچ کای نه پګری پانا نو کای نه زکات ور کای نو سالی شرمیدله سره شوم والله الله پاک یعیدکم وعدکم تعذر مغفرتان دباخلی ملود پل طرفنا وفضل سی وایور ورکول ان په دنیا ام خیرات کی الله ای زمدی په خرچا په خیراتونو معاف کم او الله ای زبر سی وادار کم والله واسعن الیم الله پاک کول او فضل والد علیم پویرے یتی الحکمت ورکی الله حکمت لرا حکمت مالا صدا قران او سنت علم لرا یقتل حکمتا ورکی اللہ پاک حکمت لرا علم سرد عملا حکمت ستوئی بے علم سرد عملا من یشاؤ چاہتا جی اللہ غوری ومن یقتل حکمتا چاہتا جی ورکلیش علم دا قرآن و سنلات چا تجوررک شواععلم د قآه اووسنت سر ده عمله فقط اوي خیررا ذيرة نوررکشارته خیر ډير وما يذدكررو پ يتنااقلي دد د لاونه اللاقولول مگر خاونال داقلنو وما ان فقطم اغ چې تاسو قرج کوي من فقط د خچنا او نظر يا تاسو عملي من نظرين دمالاختننا که جزملخته او که د غیريرله پم ده. وان الله یا ابو یقینا الله پاغي پويږي اځم معنا او نذرتم یا تاسو لوځو کیچا سرا مل نذرین د لوځ کولونه دم معنا مفسرین د نذر لوځ ده کنه یا لوځ دی الله سره کوم لخت دیو کړ فائل اللہ یا ابو یقینا الله, اللَّهَ پاغي پوری کنده هغه ځای او صحابه درچای و مال زالمین من الانصار انشته ده پار ده سالمان او مشرکان سو خلاص اون کی ک خپل مال خپل پیسې د زیارتل فلوم باندې مللی دا ظالمان دی دیسه نشته دیسو په شي خلاصول د الله نه انت بو د صدقاته اوس درته استاخوا کنه ک خارای ورکاو ک پپټه ورکاو ان تو بتو صدقات ک جری تاسو ښه کار ورکوئ خیراتونه ا زکاتونه نفلی صدقه فنی اما نخدی هي دا ښه کار ورکول وان تخفو ک تاسو پټ پټ کې دي خیراتونه لرا وتو تا څور کړي دي خیراتونه لرا الفقراء غریبانا نو تا ف دا پټ ورکول خيرلکم ډېر غریب تاسو لره کار ورکولونه کوئی غوي جائز دی چې ښکارا ورکې د دې د عبد پارا چې بل, بل چلیز دکی او غره داله دا چې دار کنه پټ ورکې چې لاس لازمانی ورکه دستی خبرومي وي کافر انکم اری جباستنا بن سیاتکم غنا نستاسو والله والله بما تعملون تا چ تاسو کوی خبير خبردار ده لیسان اشت علیک پتہ ای پیغمبره غداهم حق رسول د دې خالکو بس باستا څنګه مساله بیان کومه که سي دي عمل کوي دا په پیغمبر نه دي ولکن الله يهدي لكن الله رصي ما يشاء چاله چوغالي سميلارتا و ما طول في قوم الخير چې تاسو خر کوي سمال فلی انفسکوم نداغی ده خرج کولو فایده ستاسو لرده وما تلفقونا تاسو مخرج کوئی اللا اقتغاء وجه اللہ مگر ده پاره طلب کولو در رضا داللہ نفی فمانا ده انشانه وما تلفقونا تاسو خرج نکوئی مانا مکوئی وما تلفقو آغا چی خرج کوئی تاسو من خیر سمال یوفی لیکم پورا بدلی و در کولی شی تازتا وانتم لا تزلمون پا تاسو بزیاتین شی کولی حالا کچالا ب مصارف ذکر کئی خواب مصارف چالا بے ورکوم مصارف لیل فقراء خرج کئی پا غاربانانو آگا خالکو او سیروچ بنکڑی شیدی فی سبیل اللہ پلار د اللہ کی او مجاہد دے جیہاد نے بلکار روشتے نا ورکتل زکار طالب دے قرآن و سنتیز دے کئی عالم دے قرآن و سنت خائی او اس درکی نا لگی نا دوان دا اقبل مال خرج کا لا یستتویعون آغای واسن لری دوار بند اگر زیدو فی الارض پز مکا کے مال پس گٹ لگی گی کل پٹی تا دی کل سکول تا دی کل محکمیت تا دی کل دوکان تا دی کل دوبیت زبود دو عرب تا دی اینو چتا جہاد کا انو دغ کارون پکے کولے جی اور تا سباق کا درس و تدریس کا انو پٹی و دوکان ملازمت کولے جی نا تا دس ارود اکم زیاد پیسی راشی لذ طبعای خارج کا لا یستطیعونا طاقت اوخ شیوه لا یستطیعونا طاقت نری ذربندگر زیدو فی الارض پزمککی یحسبه الملجاهل خیال کوي پدای باندي بے خبره سره جاہل نمرات داند مقابل د عالم ندی لا خبره سره اغنیا ادمالدار اولی من التعفف دا وجد ازن ساعتله نه د سوالنا طالب د چانه سوال لکه وجاہل د چاله سوال لکه نه کئ انو نا خبره سره وی یو نغور دي لکه مورچی داینه کي دی ښا دا خلکو ل خپل مال ورکا تاسو پېجن مت دای لرا بي سي ما هم پلو خد داي نقيس دي خلکو نسوال نه کي پن خطيدو نقيس دي مخله زیر دي اوله ډوډا ورته پورنه مي لاوي کی وینه پکي دای رقیق کله ته په خپل <سؤال> ته یی جنې چې مجاهد د جهاد کینابو دنیا کم زه وګتی عالم به القرآن سنت درس او تدریس کړي او هغه علوم خلق او تخی چې قرآن او سنت دې دیکيږي ان دې خو با د با ویله د کم ځنه راشي خو جیربیکنا اولي سو سره شته نه چې اوخري ان سبوی وټه ولا بل نه لااس انو لن ناسه ان نه کيده خلقنا الها لحاق نده او لحاق ستوئی براستن تلایت ای سلینت تاوی ای دی سلینت تاوی گی چا سر انخلی نی احواز اخلی نی چیار وقتی اخلواز اکری رکر لننا دا کارونه نکر وما تلفقو من خائرن آغا چتاسو خرکو ویسا مال فا ان اللہ بیهی علیم الله پی پویا دے وصارف اقول داتی قل کو سر امدادو کا خوا فلی دا پویگی دائی جوال سوکوٹ ورکی یا غ غم قاضی لعد اكو دکل مشرخصه ساتلیه غیله ورکه ما درغم قاضی لدا ګرځي زکاته غیله ورکه او شو چې غریبه باندې خو څه مطلب دای چې دازته ګرځیدو وجات ور کوم انو سره ونه شو علماو طالبانو وجادیه دینوبانه خپل مال خرج کئ هه په نورو سیواو باندې وکي چې خو غره داله چې دی ورکه دا نقي دي تاسو خو خودن الکه کوم وخت به خرچ کای اړو پکې ګوره مسجد اشپزاله او کدار وځه وای پاینګریان وای خیرات نه منی کول کای نه دار کو پس لګی را دې خیرات نه بل خبره پک وکړه شپه راز موږ ورې خارج کول و موږ وای جمعه او کلیزه ما خامہ روم د دا بلات کی وریا چې دې ځانلا انا دغه استریک اس پی نکی ښه دا دې تمنګ خیرات نه وای دا دې راته سلويختی خیرات کای کلیزه کای جمعه کای سلويختی کای ادا دې عمل رسم روان دې راته خیرات نه وای دې نه من هڅم أبداً أنا دينا على وخارج كوكا نقول دي خيرات لنماني من دهد نماني صفاة درتواي من ده قرآن وصنة منو شفا رأس بك بيام بوع الَّذين آغا خالق ينفقونا چه خرج كي أموالهم بالله لدشبه واللهاري ودروازي سرن پا بطا وعلاني تنحكارا ألي قد يأيات بحالي سوچو كي أما أخيري آيات بحالي سوچو كي انتو بدو الصدقات نبياس وي و ان تحوا وتتوا الفقراء فهو خير لكم د دې دی کوي خرج کا نو دروازه يم شته خوش پپي مخ کی کوي نو بیا وي پټي ور کا لوخاره هم شته پټي مخ کی کوي جاسره پاره نش پی ور کډر ثواب ده دریا نه بخلاص ښا پټي ور کډر ثواب ده نو له دروازه جهیز دی ور کا آولی چنو خلقه سبق حاصل کی چې دیم دو خیرات او زکات پور کولو سبق یزدکی او پټی کیو به تر ډېر دی چې پټی تا فلاهم اجرهم دایله ثواب ده دایدی ثواب بسوک ور کوي عند ربهم پنجش دربد دا دا دای ولا خوفنا علیهم نہ بیره ددای دا سرا ولا هم یاذول او نہ بيدی غم جن بل احیا ان عند ربهم دالت سوای فلاهم اجرهم عند ربهم اځي مولان دا دکی دلیل وای عند ربهم مطلب دا نه چې خدای سرا دلتا مانا بسی چې پا دیم چې گئی چی هغه هاکم من اگا مسلم انچیلو نا او نسن خودل بی دا ثواب بکم زی میلاوی کی عند ربهم لاغی چاسر دی عند ربهم لا ثواب با خیرات کی پلی زی پوئی گئی وی عند لفظ قرآن کی مستعمل لیسان ملائی چرط دوکانی کی چی دید ہے عند ربهم ولا خوفن آلائیهم نبیر پدی ولام یعزلون نبغم جریف ولکې کدي ښکول کې کدي سی واکې پدایځه سودو رات پر سودو واي پېریانو پر سود رات نه کوي ولې بل کاو سود په قران کې شته نو من قران نه وایو کدا آیات پریدو لاندایو رات پمنکاو سړیا رات پمنکاو بلبې سکای بانک په بانک کې ملازمات کول له سود او جو سودو نا اٹول نا روالی خان نا اٹول نا روالی نا نا جائز او سود دی صفا حدیث کی رازی نا سود لکون کے نا سود گوائی کون کے او سود ورکون کے سود اغسطن کې پس سود کے شہادت نا اٹول پکیری نا اٹول او سود یو روپای چیدی اخورا چپ تیز زلطا زناغان اخوری یو روپای نا سود چد تیز زناگانی دی پدیده پوی وی آو کنا خانه سو قرآن وی خی آیو تمام قرآن کی چی سر آگری دانه چی دا آقایاتونو پکی وی دا با پکی پریدی ننون طول رد که قرآن وی خا پوش وی خدا یا وقل نده چی برغولی بولا جور که چی که بیده وی دا بیدتی زان لده دا مشرک زان لده دا فاسق فاجر زان لده دا سیاسی زان لده دا و ایدے استمانی دمبل چورانی کی چورانی دا پ دیروانی کی کا الک خو کی در لاوسو پوا گلاسو پ زکات ن منی پ انفیران دروجا ن منی پ انفیران دو خدای بدل رات پوس کای پ انفیران خیراتون وئی اولی ن اولی ن منی قران او پان پا انفیران زیارتون ن اولی ن خدا ته چکم زیارت ک اجا خو نمانو کنا دا تا چې کمیتو آگا نی که دا نمانو تا چه کم خیراتون ورکای دا دا نمانو آمان صفا وائیو پتی امنا وائیو نا لیمال که لمبا و لیو شو من خلی که که نا صفا بیانتو اولی چه قرآن صفا ده اللذین آگا خلق یا کلون الریبا سود لرال پا مانا وانی زان پوی کئی الگا دا اکل یاد که لو د اغن دیه دا سود مال از مک کاروبار پکې نه روان دي که څوک دا و چې قران کوي الذین یاکلون ریبا قران کوي خو خرم نا نو په جیداد اخلم موټر سیکل په اخلم موټر په اخلم بچول په واده کوې دن کو آ بچول په مال غټم باندې په اخلم جیداد په غزو خو خرم نا نه نه اهم شي د مال د غټلو ډم بلې قرانک په اغه اعلی ذکر کړه نور ور اربا يربو اریبن لفظی معنی سیوا والے رب و تنتاسو مخیو اے کڑا ویں دے رب و تنتاسو دی مخی آیات کی دغه اعظم کپا بربوتم او چذای کی سیواوالی کی خفای دمنی ربا لفظی معنی سیوا والے شریعت کې ربا ساده وای د عالمانو تعریفونه درته د عربای نو لن دا پوغطو که در یو سلیل تا زر رو پیوارکلی اغلا لا زر در کلی سلی پی در تا دا پاس در کلی لسی پی در تا دا پاس در دا زر رو د پاس در کلی ایک زر دا زر دا زر رو پیوازک شوی خدا یو دا تا پیوازکلی دا غیت سود وائخا. هو فضل و بلا عوازن فی معاوزه مال فی مال و اخذ فضل بلا عوض سوت ستاوی سی اغستل په مقابله د مال د مال کې او سی اغستل چې د سی وای تعالی تاول ای و سی ور کړي د زر ای و خدې شوی ودا دا وځاجا زرو ده 5 دی اواغ استی ده 2 دی اواغ استی دي 3 دی اواغ استی دي 20 دی اواغ استی دي داږي تاکم ایواز ورکړی ده د دی ته سود یو که سمدا شخه تا یو شریله پیسه ورکړي شرطه پکې ولګاو چې میاش په یال وای او دا شرطه ولګول چې د دې پیسه ایواز بازه تاله دار کوم تا مالان یې کړی دا سده 5 زربدار کوم څه ده پالت حالت پدار کوم نو کني تا پوره شي نور غواري نو نه تا څه واکیه سود څه واک او الله څه واي پیسي سود وای پدې راوی کیوي تا څه بو ها ځوځي اسکوټر خرڅو ما ها ځوان ته دي واستنې قیمت چر دروم پاي ها غوې ما ته دوتري میاشتې په ګوري ها هڅه پیه سلای په دغه ځای او کړه نو پدیر زره پوښې او چې نغدي پر شل زره خپلم او په سلج دای جوړو دا دا په دغه وخت لا شک کې پرې نه خدا کدا شو داشو کدا شو نه یو په سل او کلا چې باید ما په تیسه درستانا وابس تا بیاش پس دو بیاشته پس په پا پیڅې در کوم نو دا جایز دی داشو نه دی ورې خبره پويږي اگر چې د انسانی مروته او همدردۍ نه خلاف وولي زکه چې کله نه تفق رسول کراشي خرسولو که نیتا راشینو داغی قیمتوم سیوائی پاڑی دا پوشوائی نوری خوری مکہوائی وحرم الریبان خاجی اللذین آغا خلق یعکلون الریبان چه خوری سود لرال لا یقومونا غیبان پاسی پا قیامت کی دا قبرونونا الا کما یقومو لذی مگر پاسی با پشاند پاسی دو داغا کاسو یا تخبتو ہو چه گڑ وڈ کری غلرا الشیطانو پیریانو من المسی دا وجه درال که ن دنیا کې دې پیسو په څیر آوثارو آوثارو نو چې پد قبر نه پاسین او سود خور بچلون به پېږي چې کله به یوځه کله به بل ځای لکه یو څلکی په دنیا باندې پېریان کینی علي کله یوځه ګورځي کې کله به بل ځای ګورځي نو سود خور پد قبر نه فسې دو نه قдай دای غلوم بای نه قښوا لومبای په محشر کې بشورو په دای کله به یوځه پریوځي او کله به بل ځای پوې اذا آیات نا پیریان هم شو پیریان شتیف پیریان که ناستیشی ای آیات دلانگی مفسرین لیکی خوا زالکا داولی بیعن لهم یقینا سود خورو قالو وی انما البیعو یقینا گٹا پا خرساو لاغستو لکی مثلو ریبا دا خو پشان لسود دی لاغی تا رواوائی ادی تا موټر چه غوا میخا سیکل موٹر دیو آغستا پا شل دراؤ خرسای چه کمبینو پا اکت ن دا ته منګا کو کنه ناغي تروا وای او دې تناروا وای نو خوې پښتو وی الکه دا روان اروا تکه کدا ځکو ن دې ځای کې روا کې دی واحل الله البیع اروا کړی دی الله غټ په خرصولو کې وحرم الربا حرام کړی دی سود دو دا دقیق په قانون ښه وسپادر تاسو د خور سړی وای الکه تامیخه په شل ده په ادا پنځو زراغت سیده حتی پښپې ستقامته نه شند نو کماله چالوکو نتاته ولله قران یادي هر څوله غستلو کې ګټه جائز ده خدای را واکړه ادا ده هوتا په سيور کړی اغله سيور کړی نو له سي واخلي وحرم الربا حرام کړی ده الله سود فمانجا او چات چرشی موعظت فنونسیت مربهه ده طرفه جرب ده دهنا فانتها دایمن اشو فلहू ما سلف ده ده پارا غ سوت چې مخ کې هغه ستدي خدا کلا چې کلا قران آیاتونه راځو اس کې یو سره یادوي چې بایز هوس پوهشم لنتا مسلمان دې کم وخت راغلل اوس دا, دا مت نه ده ښا پدې ده که سوت خوروس چې بای ما کوم قران واورې دا, دا ما بسته زور سوت به و امره پیساله دو الاله الله تعالی ومن عاد سوقته بیان رست بیا وا پچ ستا فولایک اصحاب النار دا ور والدی ولکا کم ور چې الله قران کی تیار کړی دی د پارا د کافرانو اعدت للكافرین اغه ور الله سوت خورولا سوت ستخورو ور پاولای کتاب ولنار دا غلا کوروالدي اونسي خالدول دای په دې کې هميشه قران و او سنت کې راه حرام دې دې بیا کړي الله وي دا ور ولا خلقته يمحق الله الربا کم کمی الله مال لسود او ير بسدقات او سيدا سيوا کوي الله را مال چې زکات او خیرات ور کول شي په ظاهر کې سود سيوا کوي او کم مال نه چې عشر خیرات ور کوي کميږي لکن الله وي زپو کې برکات هاي په کې سيوا والله والله پاک لا يحب كل کفارين خواق نگری هر انکار کونکه اسیم گنانگار دا د ویدا محکی سوف خارو انا دے دا سود دا حرمت نا انکار که کفار ش پورا کافر دے موبال غدا دا سود دا حرمت نا انکار که پورا کافر دے اسیم گنانگار دے ان الذين آمنوا يقينا اغا خلق چې ایمان رال <سؤال> په سود په حراماله د سود او عملو صالحات او کارونه کوي موافق د سنت الګلته عمل صالح سره سود نګي د انجه مونږه ودست کوي کوي مونږه واتو زکات او ور کوي زکات لهم اجرهم دایره کم دی بیاوي عند ربي هم پنس دربد دی ولا خوف علیهم نبیر فدای ولاهم يحذرون بقام جنى علکه سوت خورو پس قلقتر د ویړو پنکریان د سوت مسالنه بیانې تر اجازه کنا له کم ده نشوړو دا ترکه مه پوری اڅور ته وای یا ای الزینا عامرو او دی مان خاو دانو چاته وای د قرقشتوی دانو ته دا مسلمانان سوت خوړو اتق الله د الله نو یریګی وذرو پری د ما ها بقیاچ کم پاتی دی من الربادو سوتنا عربو کی تو قبلیوی ایمان راوړو اپو سودی در آیاتونو نمخی پیسی ور کروی اگل آ پاتی وی. نوستی سود مخلی خواب بس پاتی شکن این کنتم مؤمنین که یای مومنان مومن بسودونه نکی مومن بسود بس پریدی فایلم تفعلو که چنی تاس در سود پرین خودو فا ازلو خبردار شئی بی حر بین پا جگاری مین اللہ در طرف نا و رسولی یا داگه در دا پیغمبر در طرف نا سود خورو سر جنگ کئی وی اللہ څوک جان کئ محمد صلی الله علیه سود تی و سلم اجازه ست مسلمانان تفسیر ابن کثیر وای کچره اوسرې سوت کې بادشاه ته خبر شو انا ورته دینه سیته کې توبه دی په وباسي او کچره دې نه صبر کی انا شتتي كاتکي څوک بادشاه اوسه خبره درو او دې په بادشاهان پر سړی کئ اوس یې خو خبره الټاله سر کاچا ورته ته خوبات نه هغه مثال باندې په دې اشاره 탄 و یا هو ما تا ته وې انا چې تاسو په ناروونو کې دې چاته بوابه چې دمل بادشاه د قومي سملی او صبايي سملي بل پاس کوي چې دا نظام بغیر د دینه چړيګینه او جگره باسرو څوکایږي راځي چې حیران یو فا ازنو خبردار شای به حر بین پا جاگاری من الله دا اللہ دا طرفنا و رسولیو دا غد پیغمبر دا طرفنا و ان توبتم کتاسو توباو باسلا کافر توبیو باسی دستا نا کفرنا ازود که کئی کئی دی کرا کافر دی کئی نا یایو اللذین آمنو نا یونی مسلمان نیما وننی تا تا چایوی لیچه تبی یه و دا چې کما لبا کئی ذلك جعلن وان انضبطتم كتازتوبوا باثلا فلكم استازبار رؤوس اموالكم سرون دمالون استازدي راس المال رب المال مالك المال اصل, مال. أصل, مال. أصل لاک تی ور کری لا پو سودو لاک پا واخلی. لا تزلیمونه تاسو بزیاده نکوی پا خل کو چی ور کری دی چی زیاد سود تی واخلی چی سود تی واخلی ولا تزلیمونه پا تاسو بزیاده نیشی کولی چی اغاف پل اصل پیسی در لا کمی کی اسلام کی کمی او زیاده نیش و این کانزو عسرتین که چریوی داغا قرازداری خاوند تنگ سیاه تا پو سود پیسی ورکری دی, دی او آغا لاستان دی فنازورتون لازم دی پتاس و کتل الام آئی سرا تر مالدارگای داغا دا پوری چه مالدارشی ورطاو گورا دا سی کتاب دی پو سود دی ورکری سود ماخلا چه کمی پیسی دی اس و سرنشت نوار ورطاو کن وان تصود دا قوراش انتهسو د خوکه تاسو خیرراو کو په دغه قرض دا روبانندې دامال د ورته پرېخ د دا خو تااسله ډیر غورې د س دنیټ نهکلتون تالهغون که تاسو پوګ خود چې په خیرات کې ثواب دی الله چې تنګې لې په سود د سود معله اور ارتایزه سوخت په پیراتې چې در سره کله شي او سر یو ک د د ورته دلهپ پرښ د چې د خې پلوم شوي. انو دیکې ډېر ثواب دی دای وای تاسو د خیراتونو نه مل <سؤال> کوی منکه درته کوم وایو نه اتمه نه نا ولکه دا خبره به سوق کیږي د قیامت نه یریږي رب د سر قبر صرف ویږي دی ته وسوک یاري ایتو پسو تا سود به پیږي خیرات کوي به د سوق الله قیامت نه ویریږي او تقو یریږي یوما دغرو دنہ ترجعون چې تاسو به واس پس کولې چې فیه پاږي کی الله الله سمت وفا بیا با پورا بدنا ورکولی شی کلو نفسی نفس تا ماکا ثبت سیچی کری کخی او کبا وهم لایس لبول پا دی بانی با کمی او زیادتی لی شی آیات مدائینا دیتا وی و دا دین نده دین ستا وی معاملی تا قرض ورکولو تا دیتا آیات مدائینا وی وی گئی کل پوئی گئی لین آیات خرصه اول اغسطل پس الور قسمه دیده تب اگوره اغسطون که هم قرد شه اقلی خرصه اون که قرد شه ورکه حالکه دا میخدر ماله راکه پیسه با دومیاشتی پس درکوم اغا پس دا ما خرصک را خود دومیاشتی پس پی درکومه دا ناروادی دا ناروادی خواه پدی دفوی گئی خا پیسه ناخ دیو اخلا میاش پس با ماله تیمت و سیخ نرخ په پا, پا دا غواق کیوکی چی پیسی سی دا روالی الکا غوامی خا گردہ بیزاو سی مطو اس را کا پیسی با میاش پاس دا کم دا روالی الکا تھواتر اتورا اکدو تلا تول کلو پسو په دے ہاں دا, دا, دا پیسی دے پیسی د آیات کی دا در ایک اسما بیانی کی خوا دا در ایک اسما دا دا آیات خلاسا را الیکل لست البام کائے ادا لوئی ای آیات تے پا قرآن کریم کی یا یو اللذین آ بغیر دی ایمان نه بلکار لشتې مومنان تعالی سوئی دی وی لایق راه اف دین دی په لا ګوره لایق راه اف دین دندا چی سد در باندې منکه اور دا, دا زور نشو او چې ته خدای په کتاب کویږي کړه چاته یو سیه افنه دی وی لایق راه اف دین اولې نظام اسلامي افغانستان کې نافش یو وی دای په زور په خلکو ګيري په یخودوی وی لایق راه اف دین راچې لا جاگلن اندادر بانی پر ازامن اکی فا اضلو بی حرب من اللہ و رسولی سود خورو تاوی جاگلی تیار شئی بعد وقت ور سر تکا شکا ملا زور شو اکی دا سوش ہوئے و تاتا با قرآن پخولو والذین جاہدو فینا لنه بیاننهم صبولنا جا زمان پا قرآن کی کوشش که زبار تا تلائل خیم پخ پلتا تلائل دیوے پسید افوی گئی او کلا یا ایو اللذین آمنو و دیمان خواندانو ازا تدای انتون کلچ تاسو معاملہ کوئی معاملہ وئی معاملہ موئی بیگنین پا قرض ایلا اجل انترنیٹ پوری مصمم نی نمولک خودلش پلانی تاریخ پوری مصمم نیتے وقت مقرر د پلانی تاریخ پلانی کل پلانی میاش پلانی تاریخ فکت تو بو ہو تاسولی که را لکل بسو کئی ولی اکتوب لکل لیوکی بائنکوم پمیانستا سوکی کاتبون لکون کے بلحال لی پہنساب پکائی ولا یعبا انکار دین کئی کاتبون لکون کے ان یکتوبا دلکولونا ولی کما علم اللہ زکا اللہ تعلیم ورکڑے دے لده دقی شکریه دادا کی فلی اکتوب اغا دیلی کلو کی بیان بسوک کئوه والیوم لیل بیان دیو کی اللذی اغا ساره علیه چه دی پاگبان دی الحق و مال دی پلانی دور را کرلی بیان با دی کئی دی تا املا ویخا اقل اگوید سکولونا علماء خلاف تینوالک حت پا کمزه ازدکای کمزه با ازدکای ازدکو رو دا پا روز دا مدرسی دیدی که ازد ودان راوته د دینه خلک مانیتای موږ د دینه نه ولکو خو موږ وای چې تش ایمان دې په دې راوړل دی قران ته دې شا کړی را رضاخه خبرنه لغوري هغه 12 کان 12 هغه تا علم موایا کا علم ونه به بش نکاو اوبه قرقشتو یې دی روکو علم قران او سنتخه لهو نر دې ها لګوی معنا کې هغه علم دې سنا سو پانیسبت هغه کاڅ چې غوښني ول دا په نست په وې او علم قرانه او سنت ته چې پای کې قال الله او قال الرسول پای قال الله قال الرسول شته نه درځونی علم د کافروم کهتهوم که بلکې کافر پاغایرم کې جماعت او استاد ده رزق خلق امریکای او چین ته زیږین علم دې ځکې قران علم قرانه او سنت ته کا او وال يوم بیان دیو کی الذي اغاكس عليه الحق او چې پاغه قراز دی وچې بيان کوي نو ولي يتق الله الله ندي ويږي ربحو چې داغه پالل کېږي ولا يبخس او کوم دي نه کوي منه د حق ناشې ال څه چې ورکړي یو لاک دی وي 50 زره راکړي قرآن داسې کتاب دی ښا فائن كان الذي كجري وي اکاس عليه الحق او چې پاغه قرض دي سفيهن نپوي او ظعيفن يا کمزوره وګوره الله په کې رعایت نه دوډای غسوو کوری جاه وارسې دی به کاره پیسې ځلله غ مخ دي او لیکنې نپو په یو دو پیچنی ایا کمزوره د ا غم میدان د لکوو تر نه شي ځان لر اختیارمن اون کهه هغه به دا بیایانو کې جزما د پلار روور را او معمال له د پلاننی دوه پیسې ورک او لاسته توغو یا طاقت نه لري انملله د بیا چاه د چله نه ورې چاله چار نو پیه چالا خود ورای خری جامع اوندې اسمکه عقلی واده کویدن کای په بچو خرچه کای عدیله لپاره قرض پیسه را واغستی اوس دانو ورځي په دغه مال تور را کړی نو سوب کای او لا یستطيع يعوض لری اي مله د بیان کولو هوا دغه دا قرض دار فل يوم لل بیان لیو کی ولي هو اختیار مند ده د بل عدل په انصاف سوګتی ځان له مقرړ زما اختیار دده ده په بیان لیو کی علیکل ایکل خوب پکیوشو و شهادت پکار ده دیوئی بری دا شهادت تاجت نیش نو بیا جاری, جاری و از تجهیدو طلب کئی گواهان شهیدین دوا بر رجالکم د سالوستا سنن نا, نا سالوستا سنن سمات لاب کخپل دینو دا ایا من رجالکم دا مسلمانان استا سنن لگه دا کده موس... کافر شهادت پدن چلیگی ابازی وئی نپو معاملاتو که دا کافرم چلیگی کی معاملات ان دمح کیولیکا چې دلمادو رته سي ورک نه کو کوشش وکړه چې مسلمانې فإل لم یکون کچر نیوی دغه دال گواهان رجولای نه سړی فرا جولن لو گوای دیو کی او سائے و امراتان دو معاملات تراتلی شي خذ او را بشو کنه دانا چه خضه ده دولو مردو پا کوتحگای که ناستی اولی ده خضه پیسو اغسطو تا شهدت تا ضروعت پنه رازی او پا حیاء په پا پارده کی برای شی کلا ممن دا کسان نا تردونا چه تاسوی خواخا وی منا شهدائی ده گواهان نا چه سم گواهانی علیکه داد وقت دیولی ان تا دل لا دیکی او سنی گیا دی ان تا جریر شی که جریر کی احدا هما یود ز کران یاد بې ورته احدا همما یو د دښځونه اورا غبلې تجې ديښزبانره ډره رازیخه نو دوه ښڅکه په کاره کوي یر شي نو بل ورته بایدې او زما مخکته مخکې دا, دا معامت شوی او کهه پلان کا که کامو وال بل شوهده اوکه چې ګديکړه نوس به ضرورت را زی ولا واللهبل شوهده او ان کار دی لکهې ګان ظ معو کله چې دا ګان را او بله شي والله ت مو تاسو مستړ کېږي ا عملی والله د قارن ان تک توبوه دیکلو د دیناغیررن کلک ماری او كبيررن ک ډیري اله اجل دایکوکې تهغډې پې وړکه داې دا ل پیسی ديخورړن په دا بوچل لګه د موسیبت نه و خللاې کلیددیو ک ډیری ویللیکه دایکل سلا ظلوکنم دایکل تاتهوا ستا تو ډیر د ان سافې انند الله د الله پنیو ابل شهادت خو پکیم نو نو چی لیکلی لسرپراتی نو شهادت پا پی مضبوط شی و آقوامو دیر مضبوطه انکی لیکل لی شهادتی گواهای لرا و عدنا دیر ریز دی دی ترتابو دا چی تاسو شک ما کوي لی لیکلو دا گواهای لی لیکلو فائده قرآن سوخو دلی دری یا دا اللہ پا نیز دی انصاف خبره دا دریم شهادت پا لی مضبوط کی دریم شد شک و شوبه قرآن دا سی کتاب دیکھا نا جڑو ویخ روکای ایلا انتکونا بگر دا قوی دا معاملا تجارتا خرسولا غستل حاضرتا پا مقابان دی تو دیرونا ها تا سوی پلاس ورکوی او پلاس اخلی باینکون پا خپلا قرآن آئی کی نکان تلیل چه اتلا کلو پا سودا والا اتلا گو گونا بوجائی پا سودا پا دورا سو دارائی قصو 5000 والا مي خاله قصو ده 5000 والا واهله د تويلي شي لاس پلاس د تا فقها بايعه تعافي وي يوم بيعور کي او بل بيسي ور کي نو کدا نه ليكنو مليكه فو کدا ديول ليكلو بخدي وي فليس علیکم نشته پتاسو جناح الملامه او غنا الله دا داچ تاسو بيع تعافي اون و اجهدو او گواهان طلب کئی ازا تبایاتون کلتی تاسو خرسو لغستالکوئی گواهانو محکیو کئی ولا یو دارا آداب تکلیفتی نشی ورکولی کاتبون لکون کتا ولا شهیدو نگواتا ازینا چی را کلائی گوری خواه کارو ولا مکورا نخوچ کلم موقعی فاغی بوزا. دا آداب دی خواه و این تفعلو اکا چر تاسو دا کارو کو لیکوم کئته تکلیف ورساو جواز ته ورساو فین له فسوقن یقینا داخد افسق گنا ده لباه حدن فی وتی بكم جو سزا پتا سود وتق الله ده الله نو یری گئی الله چې کوم احکام مخک ذکر کړ په دی آیات کې داو ملای او یعلمکم الله تعلیم در کوي تاسو الله پاک والله بكل شئ علیم الله پارش سپورې ده یو په قران ملک نه چلیږي نه درزینو زک ولې په لچړی په قرآن غوډال چړیږي چې تمام څنګه غره امن او امان هدايت در توقر یو آياته ا په دې باندې تشریحات حدیث او فقها بیا ګوره خود په قرآن پوری کنا وې زب بیا څکوما نو چې ته بیا سکه نه دی وای په قرآن باندې په سنت باندې حکومت دانه چړی اله زمان ګلبا پکاره دا دالبا د ځکړې نه راکانه الکه کوز د پیسو او قوانینو بیا بسکای وائل کلنتم کیتاسو علا سفرن پس سفر باندې دا سفر کې احتیاطی نه دیخا کلکیوم په غانه شی ورکول شي کلکیوم په امانتۍ شی ورکول شي خو زیاته مسائل سړی ته په سفر راځي نو زکا کتا تاسو کوی چې وای قرآن خو سفر ویلایته غانه نشي کولې نه لته په قرآن نه پويږي او بیا بلا دي نو ارتبه راو باه تم نه شرطونه بده ټول ختم شي وایی کنتم علی سفر او کچریی تاسو په حالت سفر کې ولم تجدوا تظلم مایکاتب لنکن کې کاتب لمی تاسو کاتب لنکن کې فرحان نو غانا کول مناسب دی داسی غانا کول مقبوزه چې قبضه کړئ شي اریحان ستوی وی دا یو معامله ده قرآن ثابت الاحاديث نصابته تا صابت ادافقها او با قاعده مستقيل كتاب وركړه كتاب الرحن كتاب الرحن رحن, رحن لفظي معنا باندول لاسوکا سانداكار کوي یو تراهن وي یو تا, تا مرتہن وي ادا چې سګاڼه کوي دي ته مرہونه وي راهن سوق ته د کور او د پټي خاون د موټر سیکل د موټر خاون اټه غاڼه کوي کور غاڼه کوي موټر سیکل غاڼه کوي ګړای غاڼه کوي ټوپک تماچه غاڼه کوي سرو سپین کالې غاڼه کوي اته راهین وای دا پیسه ورګاون کې تا مرتاحین وای مرحو نه چاته وای د غزمکه تا دغ کور تا دغ ګړای تا ټوپک تماچه تچکمشه غاڼه کوي دې ته وای کله دې فوئ گئی <تصفح> <تصفح> رب, <تصفح> رب المال چاته سو پیسې ور کوي دا رب المال له ګاه د قآ او سنت د ثابت ته کولی شي دپاره چې دا تا سره د دغه اعتماد وسیقا وسی کار جټر او ټامپتی سبالهکه د د پیسې نه کوي نه در کوي نه دغ مغې نه و خپله مخدار د پیسو واخلی بس اسلام کې دا دی پ کاروشي د بل په اعتاد شو نه دی نه دا سود د سودو تا په ګه کوو. په سيریو اغسطي ابل پکې کړی او ریبي دا غنم جوار اوربشي سود دی ګرد غاڼه کو پایکه ادا پیسه خاوو لسیږي ووټر دی غاڼه کې هغه کیسوري کی چلایې کوپک دی غاڼه د احکار پېتې اذان سره جرځي فائدت یې اخلي دا سود ده ښا او وی دی و دې ازان ساتې نو دا سوک کوي دا په خوان مولان اوم کول هغه یارتہ کې پکې کتاب کوونته اللہ بی ازن راہی د کچر دیگانا چی ورطا دگانی مرہونی مالک ورطا اجازتو کو انو بیا کدھا دا پیسو خاون کے فائدہ خلی خیر دی نه دا گھٹا که خود دے که دے کسی شرطو نی علا غی جائز دے علا غی جائز دے دانا چیده کور خاون در تغوی زماں کور کی اسے گا انو تب پکی اسے گی نر آواش زماں پا دی با انا دا جایز دا کتابونو فقحال راغسته اللہ بھی ازن راہی می کانس قدرائے شرح قائل تولو دا راغسته دے علمگیری او شامی خود دے علمگیری شامی گدے وضاحت کردے ازن نمطلب سلے علاقی جایز دے چلی اسو پیسے ورکی چی دا دا پزڑکی ام دانی چیزے دے لکوم چې با پکی او سیکم او کارم نداغ ملک رواج چې خلک د د پاار ګې کوي چې د پیسو خاون به پهکې داخلي دا په مل لا په دغستان کې لیکي چې بایدې خو ګورستا کورو پټ او دا شي ګه کوم او زبه په کېې زبه په کې خلب جوار کارمه که په دی رااک خ ده که نه دا ټور شيزوندي او د هغې نهروستو مالک اجازه وکي نه د ګاله چې په ړې نه په دغه ملکې رووا ن پستان او دغه د سمکی دا کور خان ورتوي که کاري ري به نه زمای اجازه ته علاوه جایز دي خان تا ته عمل کی خورواج دغه چې خلک غاڼې دی د پارکای چې غنب جوار پکې کوي کور د د پارا غاڼه کوي چې پکې وسيږي کال د دې د پارا چې اچي یې اپاستام کې لیکل عم که یې پنیت کې عمدای نو کډام مالک اجازه او کې دې صورتو کې نو دا سټ نه راوادي خان هر اغشه چه تا قراز ورکا ازان تا فائده راکا جی دی ورک لی اتبا که قلم جوار وربش یا کور که اسیگی نو دا سود دے پوشوائی وی نا حسینه چه دی مولانو پا کتابونی تا کتاب کے خیم دا کتاب منگ معلوم دے گورے دا دے اجازت دا مطلب فَإِنْ فَا آمَنَكَ فَأَمَانُوا وَبَعْضُكُمْ سَنِسْتَاعِنُ بَعْضًا دُونَ فَإِذِى الَّذِي عَادَ دِكَ آغا کاس او, امانتا امانتا او رب رب تو مینا چې هغه سره امانت کې خدلې شوې ده امانته او امانت تا او وليتق الله وديریګید الله ربهو چې پالون کې ده ده دې الکد عرب راپټ کېدل طول ذکر کوي معاملات کې کنه سره چې زما دېږي خدای پالون کې دي سیمخه پس دولو باندې والله تته مشا ده, دو کا دار ده اللہ واللا واللا تا تاسو مپټګي ومن ی تمها چا چې پټکهګ لله فله یقی ن دغ ق آسمونګنا کوون کې د قلبو ړ ددوکه دارومدار پس د پلو زورته پټک شد الله و دا ز د بناګارې والله والله بما پاغبالې عملونه چې تاسوې کوي علیم خبر د دی فین نا که د چا اعت مادي بعض کوم ځری ستاسوونه بعض په ځلو زړه دلاتي پیسې در کوم زما پتاه کې مات ده پټه مټه دین اخلم اوسې در کوم په اعتماد ده نو خدای دا غاکستوي چې چاته عملت کې خو امانتي ور کړی وي نو ورتوي ورې کورلا په اعتماد دې درل پیسې در کوم ستا کور کاندار زما کې کوم زما پتاه اعتماد ده نو دا غاکستوي چې دا چاله پیسې ور کړی وې ورکا ولا کنه پدې کچاری فامنوی بعضکم ذلستانہ بعضن ذنونہ فلیو اد الذی اعداد کی اگرکس اتومنا چاغ سره امانت کی خود شید امانتاو امانت تاو ول یتق اللہ اوذ یری کی د اللہ علی ربو چ پالوک ته دی ول تک تم شهادہ او گواہی بګور چری نه پټوی و مانی یقطم ها چا چپټک گواہی درا انو یقین اندرک عاصم گنا کون کرے قلبو ردتو وللہ اللہ بما تعملون پاګوڼي چتا سوې کوي الکه دا دريې یا څونه دي صورت ختميږي انا بیا غسلور مسالې په کې ذکر کوي سالم صورت کې د توحید مسأله سالم صورت کې د رسالت مسأله سالم صورت کې د قتال جهاد په سبيل الله مسأله سالم صورت کې آخري حصہ انفاق په سبيل الله اصلور ولا بیا اعاده کیخه آخري کې دعا دای وې تاسو دعا نه مڼي من وافن سرنا على القام الكافرين توحيد منا رساله منا قتال في سبيل الله کا بیشی خرچ داد اللہ الرسول کا یا الله پاکافران و بغالب کی قرآن کو جو دوا گیا نو زہر ضروری هو چې قرآن رازیلا رمنا چا تراول لې وينه ما دې دا تارجموله سره جوړيږي دل پدینه حاصليږي د دین د پارا بلکې کتاب چاراله غره فب اي حديث بعده يؤمنون که فقران ما نراله قران نه ځګان او بل کتاب به ما ته خای داسي خلکو مشته واجی کنا غواره قران لځه ځان سره مرګري د اولي چې یو مرګري دراوسته ځګنن تعالو پورا اجر الله درکې اداله على الخير كفاعله دعوتك لو الى قرانه وسنته ايو سريدي کیږي چې دا ترجمه تا غلطه وکړه زبې پديسي نه پات خپلوم کې شکر دي چې تازه په قران پوي کړم نو طرف نه بجګلني توحید مسئلہ للہ خاص اللہ لڑا ما غدی فی السماواتی چی براس بانونو کی دی و ما غدی فی الارضی چی پزمکو کی دی و انتو گدو کتاسو کارکووی ما حقیدہ کی انفسکم چی تاسو زنونو کی دا دا مانا کوچی آیات تا نسخی دا بچی کما عقیدہ که عقیدہ دا توحید دا رسالت تا قیامت تا او که عقیدہ دا کفر او دا شرک تا او تخفوهو یا پتھوئی غیلرا یحاسبکم حساب بکیتا اصرا بیهی پاغیبانی اللہ اللہ <سؤال> نا آیات تنسخے نا بچو از اکا مخیسو ستا عزوکی کارس رازی نا اللہ ورہ سرح حساب کہن اور اس تا عیات کی وئی نوے لا یکنلف اللہ نفسن اللہ ساہا اصرا در سرحی کانٹرول